Предлагам да погледнем към а, елемента PR на политическите партии. До каква степен а, това обърна партийните каляски и ги превърна в а, до някъде спънати каруци? защото какво е влиянието на политическия PR а, върху изборните резултати? Добър ден, казвам на професор Десислава Бушнакова от Новобърския университет. Добър ден. Да започнем от там, професор Бошнакова. Защо, примерно, въпреки си, гръмкото си присъствие по медии и външна реклама, партия Възраждане не успя да радикализира вота на българите за излизане от Европейския съюз и НАТО? Основно това им беше посланието. А, аз мисля, че тази политическа формация получи доста добри резултати. Но не бива да забравяме, че независимо от това какво от те говорят, поне по данни, които съм следила и биват огласявани от най-различни изследователи, над половината от българските граждани, според мен доста повече, изобщо не подлагат на въпрос към момента излизането от НАТО и Европейския съюз. Тоест, това е една удобна тема, за да окажеш крайна позиция, но не е нещо, което към момента седи на дневен ред в приоритетите на гласоподавателите. Разминаване на посланието с нагласите в обществото. Как се отрази липсата на лидерски дебат? и така наречената поява на един лидер на Кирил Петко в студиото на BTV върху изборните резултати на Продължаваме промяната според вас. Знаете, това беше така последната сериозно обсъждана а, тема преди самите избори. А, липсата на лидерски дебат и това, което се случи тогава в ефира на една от двете големи частни телевизии. Аз мисля, че това, което се случи е резултат на цялата кампания, в която нищо не се случи, в която нямаше дебат, нямаше разговор, нямаше е, мнения по важни е, хората теми. И цялата тази липса на каквото и да е адекватно към хората говорене, доведе до този висока избирателна активност на изборите вчера. Мисля, че дебата, това, което направи, е затвърди мнението на всеки един от избирателите, каквото той си беше взял преди това. Не Ми мисля, че то е най-решаващото за резултатите, защото това, крайна сметка, е една, един елемент от цялата несъстояла се кампания. Чуха се доста гласове и в хода на обсъжданията на тази случка с появата на един лидер, а, както беше огласено това от а, самата телевизия, извън правилата, въпреки че телевизията допусна а, неговото участие. А, чуха се много гласове за това, че трябва да има едва ли не нещо като задължение политическите партии да изпращат своите лидери на нещо като задължителен дебат, който вероятно би могъл и да повдигне изборната активност и да мобилизира повече хора. Какво мисли един специалист по комуникация като вас за подобна идея? Аз мисля, че да задължиш политически лидер да отида на дебат, с правило е доста смешно. За мен всеки политически лидер, който влиза в надпревара и участва на избори, трябва да желая да влиза в колкото може повече дебати за своите опоненти, за да може да показва, да вербализира това, за което всъщност той се бори. Трябва, но не се случва. Точно това е нещото, което не се случва. Даже ако, ако продължим, е, не се случва факта. говорене на лидерите след вече излезли резултати от изборите. Виждаме го и към момента все още а, първата политическа сила ГЕРБ СДС не е казала по какъв начин анализира изборите и как приема победата. Ами нека да се върнем назад. Първо има много лидери, които а, не са в листите. Стрики Тоест лидери. има едни хора, които гласуват за определен лидер, но той не е в листите. Тоест те не гласуват за него. А, второ, колко от тези лидери си ги представяте да влязат и да могат да говорят един с друг, а, след всичко, което изговориха един за друг. Т.е. комуникацията не е само платформа да ти бъде предоставена от определена медия. Ти трябва да можеш. Ние отдавна сме загубили умението си да водим разговор с едномислещите, само ли а, смислен дебат по важните за нашата държава теми. Така че на мене ми е тъжно да го кажа, но аз. Много трудно мога да си представя. И ако човек изгледа повторно дебата, така наречения по телевизията, в който едната партия си тръгна, на другата остана друга не е този, който беше поканен, то видите, че там дебат нямаше. Това беше едно махленско говорене, което единственото, което може да направи, според мен, е да демотивира хората да излязат да гласуват. А кой спечели повече от това? А, а, политическата сила, която а, напусна дебата или тази, която а, остана с, с, с своя лидер, който обаче първоначално не е бил заявен? Не мога да кажа, нямам данни, не, не, мога, не, не разполагам с данни, какви са били нагласите преди и какви са. В смисъл сега вече знаем количеството е на резултатите но според мен резултатите, които виждаме, по нищо не се различават чак толкова драстично от прогнозите, които се давах. Добре, това означава и с и, с, и без този, този ход, който може би е пиарски и не сме и 100% сигурни, че това е така, но независимо дали а, го отчитаме или не го отчитаме, Резултатите са такива. Това не е ли а, много тежка диагноза за всички, които се занимават с политическа комуникация в България? Всъщност, за мене... колко професионално се занимават с това? За мен е тежка диагноза за обществото, в което живеем, защото а, голяма част от а, партиите, дори спечелилата в лозунга си беше вложила ред в хаос. Ред означава а, правила, и за мен е едно от важните неща, които би трябвало да влезе в публичния дебат е изобщо ние като държава искаме ли да имаме правила и искаме ли те да бъдат спазвани. А, защото, да, едната политическа сила е нарушила правилата, правила е друг човек, но една медия позволи с афир да бъдат нарушени правилата. Или това, което винаги се забавляваме, готови ли сме с да пазваме правилата, дори когато на нас това не ни харесва. Защото един от основните проблеми е, ние според мен като общество, сме окей okay правилата да ги спазват другите, но когато дойде време за нас, ако може някак си така, къс, намерим вратичка, за да минем напред. А, цивилизованият избор означава наистина да се съгласим, че правилата са такива, ни ги спазваме и ако не ни харесват, Работим с пиари, за да можем да прокараме нови правила, които след това да спазвам. Защото не спазването по принцип на правилата води до това, което виждаме като резултат. Сега как си обяснявате залеза на има такъв народ при положение, че лидерът там е и шоумен, известно лице, музикант, слави Трифонов имам предвид, предвид факта, че си имат и публики, и фенове, и телевизия. Това за какво говори? Та, те имат да фенове на музиката и на предаванията, които правят. Имат ли фенове на политиката, която правят, защото аз изобщо не съм сигурна, че те направиха политика. Тоест, политиката може да бъде и шоу, но шоуто не е политика. Накрая, изобщо пиарски гафове ли обърнаха различните партийни каляски в така спънати каруци а, или, или липсата на пиар, Защото... Ами, а, последно време включая и през медиите, и на политиците това им е много изгодно, някак си прехвърля цялата вина върху пиар. Пиара като функция има а, за целта, съветва своите клиенти, как по-правилно да общуват и как да обясняват това, което правят. Е, вие виждахте ли следи от нещо подобно? Ами, значи, за да мога да обясня какво прави някой, той като начало трябва да направи нещо. Аз не видях в цялата кампания нещо направено, за да могат да кажат, че някой грешно го е обяснил. Тоест, ние отново имахме кампания много вяла, на едни. Хора, гласоподаватели, които вече са изморени от избори, а, никакви съществени послания и нищо, което да ме събуди, за да, да мога, освен водена от гражданския дълг, да бъда и мотивирана да гласувам в изборите в неделя. Така че ПИАРА не може, а, може да понесе вина за някои решения. Но той е този, който съветва своя клиент какво да прави. Клиентът, крайна сметка, е този, който взима решението какво да направи. Благодаря ви, професор Десислава Бушнакова. Коментар върху а, елемента политическа комуникация по време на изборите, която доведе а, и до изборните резултати. По-скоро липсата на такава.